Er det Gullruten, eller er det Gullruten? Det er Gullruten. Gullruten, sier jeg. Ja. Det, er ikke, det er ikke noe med grønnsagen å gjøre. Jeg vet ikke hvorfor opp i dette. Hva er grønnsagen, da? Gullruten. Gullruten, ja. Gullruten. <laughs> Gullruten. Komm då da er dagen kommen og enæ no da Når se du men er de klar den sistreklapet og fø Gullrtenæer årets Gugulrten. 2013 er det gullle eller er det gullle ruten er gullder ruten Gullrten sag og ja. Det heltdag hin grunddssogenår jor at hjorffer heer mot bidtte der er som gr sore Gulllloden Gullod Gullroten af. Ja. <laughs> Men ikke la oss spøke noe rett før showet begynner Nei. Nei, det, er det, det er mange ting jeg er veldig spent på. En av det er... Dette med at de har byttet programleder, det er litt skeptisk. Nei, ja, det er, det er årets store nyheter og och Hvordan kommer det til å klare seg? De følger i, i fotsporene til, til en legende. Det må være en vanskelig overgang... For egentlig for hele gjengen som stiller i stand, dette er show for oss, den folkfesten. Men ja. uh, vi får bare krysse fingrene og håpe at uh, jorden brun och og Henriette. Henriette klarer seg fint. Ja, um, de är jo profesjonelle, tror de. Det er de. De har uh, god farstid, så jeg tror ikke det er ikke bekymret. Det John blir ikke helt brun... det under, men jeg er ikke bekymret. Vi, vi, vi kjenner jo, um, Jon Brunngård kjenner vi jo som en parentes i et av månene, sånn du skrev en av pilotene, du skrev tidligere, som ett forslag til en av karakterene, husker ja, du Så han, han har jo begge oss et har i hvert fall sett han for oss i en kjentmorsom uh, karakter, ja. som heter Håkon. Men kan... om, var det ikke Håkon? Jeg kommer til henne. Nå må vi fokusere, tror jeg For da ser ja, vi Nutrilett-reklamen Nutri her For dere som ser dette på reprisene Jeg tror jeg prøvde noe Nutrilett-greier pulver pulver-greier i gang Jeg skulle okay. bare spise fem på Som er pulver eller noe annet ja. Men jeg klarte, jeg klarte bare En eller to dager Var det du og Håvar som ja, det var? Ja. Mm. Ja, jeg prøvde, jeg ble ikke lenge Flere måneder på noe som heter Easy Life Som var ja. noe liknende, så det er To majoner, 25 kilo. Så det fungerte i hvert fall for meg. Ja, det der pulver, det gjorde meg bare i dårlig humør. Ja, det i uh, islife med meg, jo. Uh. Men det gikk jo en kjeller. Nei, ikke i en kjeller. Jeg ikke, på ikke, når du jobber som tømmer, så trenger du litt næring. Det ble jo litt. <høk> ja, jeg trengte næring, jeg, men jeg, kanskje ikke i stor grad, for jeg jobber på et lager. Så jeg klarte man nok med den næringen jeg fikk fra, fra det pulveret, og, ja. og, og drakk veldig mye vann, og... Nu er det klart. Nu er det nå klart. Nå er är gulrunden på sig. Vad ser vad som kör? Nu har det gulruten 2013. Ska vi se nå, nå kan du uh, sätta på. Nu kommer jag sätta på. Nu synkroniserar vi. Har det DVR dekoder upptaget? Okej. Sikra oss med synsam. Synsam. Brandos. Brandos. David Andersson. Idol David. Nej, det var David, David Andersson. Okej, hvis du har synkronisert nøyaktig med oss nå, så vil du se at sendingen starter. Derfor svant den. Nome på, nome på bygningen Det eller spennande. Detta har det inte förväntat. Oj, där är en, oj, där en öf. Detta treproducerat grejer, treproducerat grejen här. Detta blir spännande att se vad detta föror. Det var Oj, där börjar. Ja. Oj. Detta här är Fif. Här är Illuminotti grej och. Detta är Fif. Ah där är Jon. Det är Jon Holmås. Jo. Oj, <laughs> det är Kristian Ödegård. Alla är här. Oj oj. Men när jag sa något till så kanske han kommer in på slutet som en sån Ja, men kanske en sån en eh uh, ett blipp. Det var stjärnblipp som var piccolo. Jag tror det. Ja, her adresserer det det som vi har snakket om. Ja, det har som en piccolo. Om. Her adresserer det det som vi har snakket om med Dorte, at Dorte har sendt stafettpinnen videre. Jeg synes jeg så, eller var det han Solstad som sa det bage? Oi. Jeg så Thomas i hvert fall, fra Thomas og Harald. Ja, det burde du være der. Oi, der er på en år. Det er godt å se. Kanskje det mest habile skuespilleren i rommet der. Ja, i hvert fall til nå. Hans oi, svart og høy. Oi, det er sånne pave-greier. Ja, det er pave. Oi, det er kardinaler. Det Pave-rippoff, dette her de har gjort. Hvem er det som har skrevet? Øyvind Fokt som har skrevet gullruten i år? Jeg er ikke sikker Eller? på hvem som er tekstforfatter. Ja, din må, selvfølgelig. Vi ser om de hadde se. Skavla nå, ja. Og Ravi. Ja, Ravi? Jesus. Jeg føler jo, han sitter jo lengst vekk ifra jeg på dan. Men det står det nog ni som popper upp, hur uh, många har de egentlig rundt uh, det egentligen plåster runt på för när jag plötsligt på to tufft så där. Ja, ja bak där. Och där hon han rimmen. Nej. Ja? Nej. Ja, nej. Ja, är rimmen tror jag. Men detta är ett monsterteam av programmerare då. Ja. Och då tänker alla där ute så där tänker var är Thomas Sell så och det tror jag de, de vet, de som har skrivit detta. Jag tror Thomas Sell kommer ta att komma ja, henne er halvar flotland Ja, det er litt merkelig egentlig Henne er halvar flotland Og, og, og datteren så er han for så vidt Katrine, ja <laughs> Ordspill Der er det vi dørte plutselig Davy Hun hater oh, Ja, det er Katrine Mohald. Katrine Mohald hater det. Nei, nei, nei. Alle på grensen. Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke eh, fordra av... Det der er kjendisene som sier med øye... Øye... øye sånn, sånne ting på øynene. Det som jeg Gitt. sier... Sigurd Solin, hvordan erstatter hun i alle programene hun har... Sigurd Solin har alt. Å, hvorfor er ikke han her nå? Nei, eh, men jeg føler... Jeg føler egentlig... Solin og Silje føler... Solin alene kan... Jeg vet ikke. Nå ja. begynner vi å se her... Der er vi inne i Grigthallen 2013, Gullruten Stor, stor hall der egentlig Her sier det hele Norges uh, underholdningselite Alle som vi, som vi ser som lyser opp hverdagen vår uh, på tv-skjermen Her er de det. Uh, Sort, det er sikkert fint for det, det slanker ned uh. Jeg har hørt det i myter Sorte slanker hans du og vertikala drivare. Ja, det är väl Tomorrow live live och lägger de i project runway final. Vad sa du? När pratar om stil og kläder när vi tar project runway? -finale. Ja, där kan vi ta det ja, ja. vi säga det det är ju märkligt. Det är ju två skådespelare. Eh, uh, kan klare sig ja. den komiska skådespelaren. Um, ja, det er de forsovet med, men det er, det er noe helt annet å være programleder. Ja, ah, ja. Det er jo noe ma mange har fått kjenne på i... James Frank, og fikk jo kjenne på det under Oscar. Ann Hathaway var hun, ja. Ann Hathaway og James Frank, og... Var det deg? Ja, jeg stemmer det. Jeg tror det var deg som var følge. Hugh Jackman men jo en god jobb, da. Men det er jo liksom... Ja, det var jo bare en omlingssekvensen å ja. Eller var han med Heile? Jeg tror han var Heile. Han var ah. host så jag går till helskog och mhm här vet du avsluta alle ja. Det kommer ta att bli lite stillsamt eh, under vissa för mig måste prova följa lite med på vad de säger. Ja, det är ju så spännande. Det är eh... Men förutom att vi sitter och lyssnar när ser på et upptag eh, eller reprisen av Gullryttern där så då ja, vi, vi er jo direkte nå, så det her er jo, vi, vi har jo ikke noe, vi har jo ikke tre sekunder å gå på, eller sånn, det som det her er. Det er ingenting som vi kan fikse opp i, nei. nei, det her er det det blir. Men det er jo det sånn, samme, tenk hvis det skulle, tenk hvis det er det, nå slår jeg å sønge og tenk Over teksten for noe? Med stor press? nu du står på scenen der også Du er jo i en vanskelig situasjon For det Det er ikke noe ja. Det er ikke noe take 2 Take 3, take 4 Nei Her må du klaffe første gang Og den minste på en måte feil, feil i framføringen Vil jo være ydmygans Og, og bry deg hele illusionen her, her ser du klasseforskjellene Som de i sker altså, er så de er det er komiske skyænder og er s der er triple frett de kan sønge kal je var det dans såvadket to han en triple fre der nok dag for det er valgt til med prestig prestiger ffyl i jobben i, i underholdnings-Norge. Jeg lurer på om de kommer til i god kveld, Norge, etter dette. Men det är jo litt annet format å sidde i den sofaen og introducere... Ja, ja. Nå er vi klar for første pris, eller? Er det et skets? Nei, det var Skjerven som går ut. Petter Skjerven, uh, nok en uh, tungvekter uh, i norsk uh, underholdning. Jeg ser i hvert fall han er fryktelig komfortabel med seg selv. Virker sånn, ja. <laughs> Det tror schärven av att jag nu är mer vond om en pris Det det er det han skal fortælle. Ah. Ja. Är lure på mig snackar om det i sär en friend en friend Facebook. Nej nej jag känner jag ser på Facebook alltså känner mig igen. på Facebook. L jeg tror du det er Øyvind Vogt som har skrevet dette? Det høres ikke ut som folk sin stemme Jeg vet ikke, ja, ikke. Han har skrevet det for skjermen i tilfellet ja. da, da var jeg på den 70 ganger av nord Det er klasse Det er klasse, stabilt hvert år ah, ja. um, Slå aldri vei A-farmen ah, Der er det en tung kategori Ja, dette blir nesten umulig Jag får logiskt sett som öga på, men den skolan är en stark du... utfordrare. Jag tror det kommer bli kort i förhållande till de två första. Där har du en Ja, uh, det är ju uh, en, en värdig utfordrare. Jag tror jeg dyrt att producera. Det har ju allt, spänning, eh uh, intriger. Jag kommer att säga si Amazing Race allra altså. alt Norge. Allra Norge. Jag tror förr Los Santos sant och ska få ta Timeon Program, ja, Det går kan och och sätta ut dig glad. <laughs> Vem kan slå götet? Det betyder mer grav. ser Freddy var lätt tröst där. Han klappade och tappat men Freddy då sant och hade hade pekt sig ut och gått i kveld, tror jeg. Ah. Denne prisen tror jag. Den den prisen väl Freddy alltså han är inte nöjd med dette Här har man en som inte är nominerat. Eh, Programledaren smakt och smakt ja. Må vara nästan lite rart att bli filmer då. Dette, det det här där man känner det inte. Nej. En typ av producent Ja, det är väl liksom hela gängen där känner ingen annan än Gaute för ja, det är han Gaute som ser det, det sticker så Det var i Vall, så ja. Det, det blir spännande att se tacketalarna ikväll och sånn om de huskar att tacka eller inte minst. Ja, og om du får så der de begynner med musikken før de er ferdige. Og... <laughs> er det han fra med? Er, er det her første, første pris de har vunnet på ny sesong? Eller? Jeg håper det høres jo ut som så en skandal. Da er det jo, eh, sånn. jo velfatt igjen for å se det sånn. Ja, der må jeg si at jeg er uenig med Det er jo nesten vår skans, altså. Der er jeg uenig med Gull Rutt, altså. Har her har du Zelda, Holi. Ja. Zelda, Ikic og Ravi. Ikke Zelda, Ikic, ja. Oa, oa, oa, oa, allt. Jag har en unge. Jag har varit smart att vara mastergrad i fysik istället doktorgrad Ja, och har master i fysik och standup komiker och programledare. Och det är kanske för mig alltså ansiktet med mikken och sen det, altså. det vanskeligt och alltså och hon är frammedkulturell så måste uh... Ja, men ikke, ikke så för mig Ikke eller att Det är er... inte så mycket att det tror hans. Så svär hun har allt uh, hun, altså. Det er ikke lenge til hun står der og tar imot en pris. Hun er jo nominert årets navn i år. Ja, men der når hun nok ikke opp. Men uh, kanskje, kanskje en, med et par år. Det er jo en bank og stær nesten, men... Uh, Døyinger, hva, hva tenker du om det? Jeg har ikke sett som mye på. Ja, der har du en sterk utfordring for det. har du uh, tematikken... Det, det er, er, jeg vet ikke, det er... Ja, uh, julekongen har hørt... Julekongen var, var jo... Uh, julekongen er noe av det har sett. Lesekorpset. Ah. Det var ikke flere Nei jeg kommer til å si julekongen i kampen på meg Det er egentlig ingen tvil Julekongen vil ta dette Dette vet jeg 100% sikker Her tror jeg du, du bommer Nei, nei, nei, nei, nei. Døinger Døinger, ja, ok Ja, for all del respekt til deg men... Ja, men Jeg har, ikke, jeg har jeg... det Så den er som... Nå føler jeg at de på en linje der. At, jeg, jeg, jeg tenker kanskje at de prøver å etablere tidlig at her kan alt skje. Ja. Her, her er det spennende. Ja, for det begynte for å si bare at formen fikk for lang og god tro. For all del de fortjener det, men det var litt all lang og... og god tro tjeneste også. Ja, det, det er en er av de der... Som, nå, det, nå kan hvem som helst vinne. Dette her markerer... Det er det. Uh, her, her er det dramaturgisk grep uh, fra, fra gullrutens side at det er døing og... Uh, ikke at de vinner, for det er helt sikkert den ærlig avgjørelse det, men at de legger ja, ja. denne kategorien tidlig eh, for at vi skal ha eh, vidatt hva som helst kan skje, og det kommer til å komme overraskelser. Det er bare å høre takket av den her. Det, det, det. Jeg synes det er to veldig sympatiske mennesker som har skrevet dette her, og de, de har sikkert en leverans fantasi, Uben Hovedålen Han kommer vi til å se Mera i fremtiden, tror jeg ah, ja. Hvis det blir en makkeri Mekamaks Manus Så tror jeg han er en klar kjakan Det var kjakan, hva heter det? Ikke? Kjartan? Kjakan? Ja, han som, ja han, som, han som ble spilt Han som til Han, um, til, um, han, han har... er stor Han er en Han er stor skuespiller Han er nå føler jeg ikke helt med på at du snakker om... Hvis det blir en Max Manus, så jeg ser jeg hva om han som spiller... Ja, ikke Hakan um, Sønsteby, eller... Ja. Mm. Gunnar, Gunnar Sønsteby. Ja. Gunnar Sønsteby. Mm. Jeg ser hva om i den rollen, hvis det blir en Max Manus. Han var, ja, jeg, jeg ser det, han ser det. Han var som en ung... Han er din Han bare sier det. Her ser du å ha gått for litt kløft, som er interessant. Um, det er sjeldent du ser kløft. På Anne Lindmo Nei, hun eier det liksom bare. Hun bare som viser Jeg kan det 5, 5 centimeter eller. Ja liksom, hun Men er hun er en her. av de få der hun viser kløft Men det du ser på det er ansiktsmimiken ja. henne sin Når hun framfører Du hører ordene liksom, du... Nå må vi får mer så altså, oss en kategori i dette her. Ja Er det dokumentar? Fikk jeg ikke med meg. Dokumentar, beste, dokumentar, beste dokumentar eller fakta-serie. Men fakta ja, man kan ikke gjøre det for uh, lytterne og nevne. Bare si, hvem tror du at du er det? Hvem, hvem, hvem lier ikke det? Du har ikke et hjerte hvis du ikke gjør det. <laughs> Barns beste. Det, lille, lille. det er jo en veldig interessant ting. Mm. Jeg merker at jeg smider. Min idrett. Min idrett. Det jo... Dette blev vanskelig for meg Å ja, ta, ta standpunkt til Men det må nok gå for uh, uh, Hvem tror du at du er? Nei, ja, jeg tror jo det hvem tror du at du er? Det er i hvert fall det som har høy seertall Tror jeg jo her Bortleveil? Okay. Ikke så kjent med det Nei, men uh, det er vanskelig å Kjærlighet, lojalitet og mot uh, Handler ja. det om, så Jeg vet ikke det er noe med Sleksgransking som bare rører meg, så Jeg har ja, stillet kanskje litt upartisk her Eller om jeg nå er litt partisk her Ja, at du er um, Jeg tok parti, du tok parti med Du var partisk ja. Bias, eller hva er det for noe? Mhm Oi, det er jo han er fra ja, Herregud, se her, det er Tonje Steinsland jeg. og Gerard Hellskog Gerard Hellskog er och Tony Steinsland på ett och samma team at det at det blir en bra faktor så här är en tungviktare. Ja, absolut. Tony Steinsland har ju varit där upp där i ja, bland de håraste eller de flinkaste till att intervjua. Ja, ja. Folk att här verkligen ta tag i, i folk. Helskog är ju en bouta. Ja, i alla fall där. bare hører han seg her for noe. Oi. Ja, det er en mm. Det er en verdig vinn Det er utvilt. Kan kanskje går så langt som å si at at det programmet dekker et behov som vi har... Oi, er det han fra Dakar på? Han er inn for noe, ikke To Endresen, men... Tor Andresen? Ikke han, men han andre. Ikke bøte han. <laughs> ja. Jeg er ikke så kjent med Dacapo ja, faktisk. Ja, det vokste opp på. Det... Vi, mm. vi... Nei, nei, ikke Dacapo. Nå, nå må jeg bare skyld i. Nå reagerer jeg litt her. Uh, Henriette är i samme kjole som hun startet, er jo ikke det? Ja, dette ble jo nesten skandaløst. Er dette stikk mot... Jeg vet ikke, jeg er jo sånn at jeg husker du sa at Dorte på tre minuter eller fem kjoler på tre minutter sånt Dette er jo veldig rebelsk i det minst men kanskje de gjør et poeng i dag dette her nå? Ja Joland Riese Ja, de, ja, de, de som med sosiale medier Ja <laughs> Det her tror jeg, det her lukter det i min fukte over. Ja, og <laughs> eller hasse, definitivt Hasse Hop, kanskje. Han er um, sådant fortjene, kanskje. Sådant? <laughs> jeg husker ikke han heide for noe, han er jo um, han og Hasse Hop har ofte en sånn uh, internetserie for ja. Om uh, sosial nettverk eller noe. Beste reeltid. Det, har han gjort feil nå? Så han ikke nettopp Ja, det, men er jo tvil, det jo som om Er det jo feil, eller? Se her, ja, Ine Jansen Helt, Helt perfekt For øvrig Kjempe nesten ikke igjen nå, håret sånn opp bak, ja. For øvrig, ikke gift med Thomas Hjertsen I virkeligheten, for de som måtte på det Det er det mange som tror Det er, det, ja. Men, ja, ja, men det, det er jo så god kemi Det jo, skulle jo nesten hun har jo en av de vakreste stemmene i Norge. Hun leser jo Twilight-børene ah. på lydbog. Tror du han fra om smakt egentlig er der, Eller tror du det bare er bare et sånt gjenferd fra tidligere? och kan godt hende det er i opptak. det är jo ikke nominert i år. Eller er det nå det? Jeg vet ikke, men det kan hende i opptak. At det skjer ting i Grykhalen. Ja, det er jo han eh, kokken ifra eh, Pia siden av smidda. Det er den stemmen som... Anders Hartlo, er det ikke det? Oi, se her. Nei, det er han, Ole Martin Alvsen. Der er det kokken. Ja. Se på morgenen. Ha kontroll på... Han heier hele den siden. Og denne vakre, grønne i barronen. Ja. Men er det bare meg, eller hadde vi den kategorien bare for uh, første kategorien? Ja, jeg følte reeltiser? det jo noe. Nei, det er jo det. kanskje litt annerledes reelt. Ja, jeg skjønner ingenting. Det var jo mer nå. konkurranser tidlig også. det her ble tangre i lampe. Ja, for dette er ting som jeg savnet veldig i denne forrige. Ja, ja, men jeg tror det er mer som reelt til konkurranser. Ja. Og her er det mer som liksom bare reelt til Leo Det är min soloklara favorit. Jag har en som är en stark outsider. Alltså få med Tångrudampen i Dampen Det står mellan de två men Leo har uranslagget för mig. Ja, med Tångrudampen alltså. Helt strålande uppe i alla vet inte. Ja, jag får nog Tångrudampen bli bra nu här alltså. Jag är helt oenig. Och så altså, ser på Leo då. Det är ju bara det bara för att Leo Ajkic har vært i um, i negativt uh, lys i media det siste att ha, han mister den prisen. Ja, han spökte ju om några väldigt uppassons nå underrätt och uh, en sån business event event jobba. Ja. ja. Han spökte om uh, våldtäkt tror jag. Ja. Eller på man sa något sånt som visst fyra de tjejer har lyssnat på våldtamma så kom igen eller ett land så och det blev ett sårt väldigt illop. För det för det tema där i debatten var våldtäkt. Jag ska vi ska pröva det här är guld det där är en Ja, inte några i ikväll. Nej, jag föllor uh, nu är vi högkulturellt här. Kan vi säga för Hellström? Men jag föllor Tongulampen blir Rana här. Ja, det du ble... menar det är menar uh, Leo utlandslag blir Rana och biför mig följa backe att någon har blivit ranad i alla fall av Eivin Helström. Ja, och om alltså alltså Ali går hem till folken eh en, en, en Helströms eller någon där. Uh. Men han hjälper ju uh, med små bedrifter i Norge att komma sig på benen då sån jag är jo en jobb för ekonomin. Ja, där är man nog gör nu hemme. De går nu hem till folken. Javel, okej. Okay. Ja, hjemme. Hjemme hos personer, privatpersoner. Dette hjelper de med kost. Rydder og, opp hjemme. Kost ja. og uh, livsstil også. Og. Ja, så da går han helt ned på, på husholdningsnivå ja, ja. och rydder opp. Ja, jeg, jeg, hvis det er en ting vi trenger i Norge med med barnen i, i barnehavet i, i åtte timer om dagen, og vi som, som, nest, som jobber og stresser og ikke orker å la middag, så er det kanskje oppredning i husholdninger. Ja. Så kan kanske at det er derfor de har gått for, for denne At kanskje vi trenger jo. dette her Ja, for det er jo det jeg introduserer altså, Det er jo det med at det trenger ikke være dyrt Og um, Smake vondt God og sunn mad Det er det, der, liksom, det, ikke, det Det er enkelt Eller alle kan få det til Så vi kører på de rett, um, ja, det rette Ja, det er jo det å planlegge og, ja. ja, planlegge litt fram i tid og Hvem er det? Det var en stor pauste. Nå skal vi til reklamepause fra Griggehalen her. Ja. På, skal vi jo bare ta en bitte lille reklamepause, eller gå på do, eller? Ja. Nå må du bare synkronisere. Nå må vi synkronisere. Nå må vi komme tilbake, ja. Ok. Nå tar vi en lille pause her fra Griggehalen i Kristiansand. Så der er vi tilbake med å se hva som skjer så det är några slort. Jag går det ifrån att ehm har här spolor över reklampaus och har bestämt tagit Ja, för det det, det kommer till nästa reklampaus så vi kommer tillbaka och det kommer sånn mm. så att se vad som sker. Mhm. Så kan vi tänka det vi ska ge det när de man när de man då dikter bas synkroniserar. Då kanske kan säga det här eller hur kommer väntat med in i sändningar. Ja, för vet du att hvis du ser prisen så är det inte säkert att samma reklam. Nej, nej, det. Jag får kan. Jag måste ta hänsyn till alla serarna var lugg det. Missade på han här, uh, eller är det, er det Odin? Är uh, det Odin? Odin Ja, ja. lössorstar. Ja, ja. Mm. Och og... wait, mål. Men I... det färdigt? Ja, det är så finalen går i alla fall. Uh... Ja, det är väl väldigt på en såna bestoff eller nåt som. Hva er det planen for da? Mm. Er du på ni på å betale for Hva er det planen for da? Jeg det For det Det å, å Stille opp i Ja, nå er det Nå er det gullruden <laughs> Nå er det gullruden igjen Nå er vi tilbake Er jeg spent Hva, Hva er den neste kategorien? Jeg syk Jeg, jeg, jeg føler De beste priserne Eller de jæveste priserne det Er jo ikke, ikke delt ut av den Nei, de det ofte til slutten Ja, ja for å bygge opp spenninger. Vi synkroniserer eh, brandos.no Gullrutten. Gullrutten. Finere enn noensinne før. Gullrutten Glitzer. også. Gullrutten går snart inn mot oss i skjermen. Der kommer man inn i skjermen. Der er vi i Grig Hallen. Der er vi i Grig Hallen. Der er vi i skjermen. Petter-skjermen. Uh, han må han, må han er satt der. Mm, -hmm. ja, men så är ja, han nog. Han är också stilsäker och allt är såna på mode eller liksom. Ja ja. Han är säker oss att köra tror jag. Det är tasketch. Ja, det tror jag nu, ja. Eller catering sketch. Och när ni är i Dol Studio. Mister meg litt her De har brukt gamle klipp Og så har de klippet det sammen med Åja, så de gjorde ikke det? Nei, nei, nei, nei. Dette som Nå er Nå sier du, du ikke med Hellstrøm Nei, ting. jeg tror ikke det Jeg tror ikke du sier det med Hellstrøm For da har du kanske sett i samme frame Ja, ah. ja här har magien med Överallstron och det morsamma här är att de har klippare till. Mm. Hm. Han kan ha uttryckande en brun gott. Ja. Micke Hellström. Nu men det er noe han har rett til, for det, hvis, han, hvis det programmet han skal funke, så må han være ærlig. Ja, det er ikke noe unn for. Jeg må... har faktisk vært og spist på en pizza som stod i Grimstad, der Hellstrøm har vært og rødde opp. Har du det? Det har jeg. Og for en restaurant var det? Jeg husker ikke, men... Uh... Nå det hver gang vi møtes. Åh, ja. oh, så er det Jan-Barlene Marlin, altså. Det er empati, det er godt å se Følelse, Følelses Jeg klarer ikke jeg ta spøken for noe Det her er jo nesten for ut de av det Med den morgenen her, føler jeg Ja <laughs> mm. Dermed med Kurt Nilsen Han, han er overalt uh, Kurt ja skal vi se om vi sett han i løpet av kvelden? Ja, jeg, ja, jeg er kanske ikke nominert på den. Nej Oi, oi, oi. Hvem er dette? Åja, oh, det er... <laughs> er det Morten Ramm? Det er Morten Ramm, ja. Er dette en parody på Stjern Blip, eller? Jeg føler ikke... Jeg føler, da føler jeg han veldig dårlig på det, for jeg føler det aldri. Blip gjør det. Har han det? Han går ju in i rollen. Det ikke, de var dyrauga eller nåt sånt då. Ja, <laughs> spännande pris. En man god kandidat Han er ju han han gör ju mycket ut där där ram Ah, Asbjørn Brekkeshow Aspian der, der har han tatt talkshow-sjangeren til, til noe helt nytt Karl Johan ja, der de bare tar med så kamera ut på Karl Johan det er jo ganske um, det her er kanskje en bærenkos Vårt Lilland ja. det var jo de som vant tidligere det er jo de vant uh, forrige gang um, jeg tror småbruker Bort Kommer land, til å vinne altså. denne Prisen Vårt lille land <laughs> Tipper han det er en ny skarabørens program Ramme er ikke redd for å gå Ut på en limb Foran Nei, ja. alle i Asbjørn Brekkershow. Dette er Asbjørn Brekkershow de Aspen snakker om det. I alle fall for det var det de briljant. Sikkert han bare tar det helt feil, og så sier han det. Uh... Ah, ja. Nei. Nei. Det var ikke noen joke der. Nei. Han ble bare siddet en sånn, uh... Uh, har ikke tid med å møte opp Litt skufferans at ikke uh, Aspen Brekke hadde mulig Ja, det var som Vel jo helst å altså. ha Men jeg, jeg må si at jeg, jeg kan ikke protestere på dette her Det de har gjort Med, med sjangeren altså, Talkshow-sjangeren Er jo ikke veldig nyskaberns men eh, de vrir liksom og gjorde litt, litt ny vri på det da Ja Men jeg føler faktisk Tørnqvist Har eh, ikke vært så egentlig Ok Jeg vet ikke, det, det, det er det som Jeg ser ikke VGTV Nei, men det går på Max også, gjør det ikke det? Går Tørnqvist på Max? Ja, det går på TV Norge kanal Ja vel? Ja, men det er, er det ingen som har gjort meg Klar over før For Tørnqvist er... Eh, men Tornqvist er jo nominær. Jeg føler ikke at alle er klar over at Spinnbekk er en karakter, er det ikke det? Ja, yeah. ja. Ja, men Tornqvist er jo ikke en karakter. Nei, det er, tror jeg ikke. Det er merkelig å høre han prøve om Trondos, men han er jo egentlig Trondos. Jeg kjenner han fremst som uh, Østlending. Ja. Ja <laughs> ah. Kospirationer. Det som er elemes med, med väldigt glad i når du har två programmer Du har på en dynamik. Du får en dynamik og n der en som um, prater så kan en andre stå oglage ans trykt som underbygger det han sger. Så du får helt tida den der ekstra Apropos V Hvorfor ble ikke V Det programmet på NRK Hvorfor ble ikke det nominert De beste nye skavning Jeg vet ikke Det, det viste i hvert fall klipp fra det På gullruten Fagpris, eller fag, faggjør, fag. Ja, ok, mer relevant. Uh... Der annonserte du har en ny kaffe tråkter, kommer i program med noe tråkter kaffe, eller noe annet. Ja. Oi, nå er det musikk her, musikkenslag, medkorn. Uh, den sangen kjenner vi jo fra Stratos-reklamen. Ja, men er det er... Uh, ja, uh, litt vanskelig å kommentere et musik musikkenslag, kanskje. Ja, det er i hvert fall syer i bakgrunnen. Skier i bakgrunnen, ja. men dette ser jo litt den på her. Ja, han gjør det. Åja, han tar dør-udør-pluggen, da det at det er playback. Nei, han har den andre øre, så da er det ikke. Unnskyld. Nå kan det være han et skjare stå foran Josef. Jeg vet ikke, men det må være merkelig å stå og synge foran publikum. På den måten. Sånn generelt, eller? <laughs> Nei, men Mordneren liksom synger en sang direkte til noen. You're in my head. Ja, ja. Og så står han og synger ut til på en måte hele eliten av norsk underhållning. Det må være väldigt merkelig. Ja. Det er jo litt annet <laughs> Han vet også han skal bruke kameraet. Jeg har for øvrig hørt dans, at så Madcon så. har lavet en sang med Kelly Rowland, uh, faktisk nå, no, homie. Jeg yes. starter et øyne hørt. Nei, jeg tror oh, ikke yeah. det, men uh, Rowland... Den er mest fra Destiny's Child, kanskje? Ja, kjenner jeg kjenner det også fra... Hmm. Bare, uh, jeg på... Uh, jeg vet hvor langt vei, langt vei de har kommet fra å bare være liksom backup-sanger og til Paperboys til å plutselig være Norges største eksportvarer. Så vidt jeg vet så Peter, tror jeg Peter Peters har en fingermøyspiller der. Ja. Måden han m, tok en uslipsdiamant og fikk det beste ut av det. Ja. Det er jo det en god menneske å gjøre. Det er sånn virkelig som Jan Fredrik Karlsson er två fortalt med seg sjæl nå. I forhold til klientene, kanskje. Hva sier du? At kanskje Jan, Karl Jan Fredrik Karlsson har blitt litt fortalt med seg sjæl, og han skal ha gjort noe i forhold til klientene Eller er han en menneskjøren nå? Det tror jeg han er, men... Det ville vært vanskelig for meg å stole på Karlsson. Ja, det tenker jeg hvis, hvis, hvis jeg kom med en gulljobb til det, så tenker Karlsson at nei, den er noe på. Så tar han den i stedet for Det Kurt Nils Kan jo lige godt være Han som hadde lurt Eller Venke Knudson Jeg tenker mer på den der situasjonen der Han sier at Hei, Kurt Du har blitt tilbytt Å synge nasjonalsangen Når noen av Superbowl Ja, ja. så altså, de lurer han. Ja, så er det bare kødd Ja, ja Så jeg ville jo hatt vanskelig for Å stol på han der Ja, det, er, det går litt i ferdene Når du blir sånn en lure, luremann liksom, Du blir litt ulvulv Jeg danser det, og... Hvem er han her fyren som stadig uh, gjør... Ikke godt, nye... det er bare en sånn tilfeldig person at du plasserte inn der for å la ha En svenske, kanskje, ja. eller? De høster bra og pleier, Ja, ja. Virker som folk var fornøyde med framførelsen. Det er ikke bare litt deilig å få det sånn og musikk etter du har så du har hørt på... Nei, det er ikke det. Kanskje han under smak, det er kanskje hans musikksmål, men... Uh Interessant observation Her sitter altså Stian Blipp sammen Med Dag Otto Dag Otto Lauritsen og uh, Hva er en tedder? Ondernes makt Verklig <laughs> sammensetning ja, Her har vi ja, Dami fra Romer, ikke? <laughs> ikke dette de tre ekskonane til Øyvind Blonk? <laughs> ja, da Hilde Lyron, hun har jo vært i uh, Hotel César, ikke det? Alle fra er fra Hotel César. Det er den røde tråden her. Ja. Hun holder seg fryktende. Hun er nesten yngre nå, Hilde Lyron, enn hun er imot i brystet. <laughs> Nei. Sånn tyder. Det er jeg litt uenig i. Jeg vet ikke helt på det, nesten. Jeg, jo... okay. jeg synes hun er så eldre og eldre for hvert år. Ja. Bestemannlig programleder. Ja, det må jo være på en måte. Det er jo ingen tvil. Ja, her... Uh... Og for å vise noen flere igjen. Brenner den. Ja, ok. Skjerven er også... Dette er også kanskje en tyngste karakter i internånd, for å se en sånn... Oh. <laughs> hvordan, er det, hvordan er det mulig å velge noe her? Hvordan er det mulig å velge noe her? Åh. Oh. Jeg føler han er en sterk outsider, men jeg tror faktisk ikke han når opp. Jeg har ikke sett noe på Tørnkis. Jeg tror selv så vinner, men jeg føler Brenner og den... Uh bästa programledarna. Ja, eller i alla fall bäst kanske talente som vill vara den sipsen. Ja, det är så. Och Ryan Giggs av programledare på något måte. Ja, ja. Ja, det lå nästan i korten. Det är värdig en värdig vinnare, men det är ju helt otroligt. Det måste vara vansinnigt är i det sällskapet där. Ja. I alla ja. delar, ja, alltså del. det är ju bara vinnare i det sällskapet. Åh catch Ørlig Kan vi se om kan få noen bilder Writersteam er... Ja. ja, det er jo sånn. Det var Sturla. Øyvind Rien. Insinuerer att at Øyvind Fokt er sønnen til Thor Rien? Det, for det är jo faktisk ikke helt mulig hvis du på att det skjedde mye rart på set på Motivost. Ja. Så dette är det unge teamet bag Trygge, du kan han er Sordan, Sturla Sturla Sturla eller annet, det er han Sordan uh, på Twitter ja. Cosmoboy, det den en spennende ja, stemme Spennende å se vad det blir av han i fremtiden, om han behåller posisjonen sin i som researcher i Tryggdkontoret. Han skriver ju mellan kronik och fastspaltisten natt och dag eller dagsvis någonstans. Ja, han är han är han är med han är styråven, tror det är natt och dag. Är rimligt säkert på att han han är med natt och dag för jag har sett att han stadigt kommunicerar över Twitter med Emma Clare som också är natt och dag som också har varit på Tryggdkontoret. Leo her har du jo det, Le Vajkic. går i Moods of Norway, deres. Paradoxalt nok med den uh, østeuropeiske... Um, ikke mer centraleuropa. Uh, ja, det er jeg kan ikke Balkan? Ja, det er jeg ikke sikker på, men i hvert fall... Jeg tror det er Kosovo. Det, ja. Kosovo, ja, kanskje. Artetype. Så, ja. Uh, kategori beste kvinnelige programleder. Ja, ah, ok. Hun har jeg aldri hørt om. Å oh, ja, det er hun, ja. Hun er flink, eh, barn for valg. Elsekoss, Bankoss. Bankoss og Bankoss, hun er en stark kandidat. Selv da, kommer du ut her og kommer her til ja, det her er annerledes. Det er jo liksom, men jeg det er litt smart bare. Det er liksom OL i London, det er liksom ikke så utfordrende, sånn som Nuten har en litt mer utfordrende. Jeg tror jeg vi har en uh, vinner for min del Selv, det er Det er min personlig favoritt i hvert fall Din nå? Ja, ja jeg, jeg håper hun kan vinne hos nu nå De har ah, ja, ja, selvfølgelig ah. Hun ble overrasket ah. Så du hun, hun lagde denne månen What the fuck? Ja, det var noe sånn hun Eller what the foos, eller What the heck What the heck, heck kanskje det, Han minner veldig om læreren Hvor på barnsskolen Nei, han uh, Typen Er det typen til ho ja, ja, jeg tror ikke det ja. Jeg tror ikke det blir for lov Ja, denne stand-up komikeren uh, Ja, jeg vet ikke om den heiler Men jeg kommer ikke på det nå Han har skutt gullfull I hvert fall uh, der Fremadstormene Multitalent Og han, se Ble jo ikke noe yngre Dette har jeg jo ikke forventet Og det Det synes jeg er merkelig Ja, ja, ja vil, eller. Det er jo liksom det som er Hun er jo selv Hun er ydmygg Hun er jo ydmygg, ja Mm. det er den beste måneden å motta denne pris, en, en, en sånn en pris på er å være ydmyg, og hvis kan klare å ikke forvente det genuint ikke forvente det sånn at du kan si den eh, replikken organisk dette hadde jeg ikke forventet ja. då har du gjort det, det egentlig det beste du kan gjøre i forbindelse med å vinne en uh, guller uten det er gøy å se unge mennesker fra andre kulturer og uh, så pass integrert integrerat att de att de at det kan vinna priser och att vi är förbi det stadie där där det var nominerat men inte vant som då han stygg tendens til på slutet av 90-talen segregation. Ja, gulruten på många måder. Ja. Du hade starka kandidater som blev åsätt på grund av Så där där med förbi ja. det är gott så nu kommer det fler tweets här fra Brun gott. Detta var mig för mig oss. Altså. Johan det Jonk Riese? han Riese? Lars Monsen? <trykk> flott sendinger. Har han fått et flott bit han til nå? Ja, i, det er litt aktuelt nå ja. i media med, med den flott bittet til Monsen. Eller, jeg, jeg, jeg, jeg føler ikke at han har hørt noe om det. Så de tar litt hardt i med hashtagsene. Ja, jeg føler de har var det fallon on blonds? Akkurat der under Villa Olsen. Var det, Unni uh? det er Karl Johans på deg? <hør> Erik Solbakken Erik Sjålbakken balanserer alltid på den grensa mellom... Det er av David Moyes och Dan Harmon. Balanserer alltid på... <laughs> på <laughs> det må du forklare. <laughs> en blanding av den påtroppen med er Manchester United, det er menneskjøren uh, David Moyes og uh, Dan Harmon. En som skriver et... Uh, altså han er en writer som jeg har blitt oppmerksom på. Ja, men, og, og, og. Det var en blanding Altså det var en person som så ut som en blanding av de to og Han så ut som han Ja, ja. ja for jeg tror han må Se for noe talentmessige det han gjorde Liksom uh, forskjellige felt ja. Erik Solbakken Ja, det var en blanding av de <laughs> <to>. <laughs> ne å, ja, nei, nei, jeg mente ikke at Erik Solbakken var det Hvis du hadde gått tilbake og sett på Det var en person Inne i bildet ja, som ligner. Som ligner. Ja, ja altså... for nå tror jeg du er liksom, du sammenligner uh, <laughs> Nei, nei, nei, nei. Sier Kurt med en hobbit. Han var veldig dårlig. <laughs> <laughs> ja, det husker han, det, det var liksom hver gang vi bøtes var det Men da er vi opp, i en kategori her, plutselig, og hadde... Ja, det er et underholdningsprogram. tror Det er, er det tror de jo lenge ha... merket til mange priser og monster kommer de å vinne. Legg, mer ja. Legg merke til det. Jeg vet at senkveld er den som trekker flest i året, men er hver gang i møtes kommer til å vinne denne kategorien. Har, han klapper din må, jeg. Det er... Det er jeg kan meg se meg heite enig der, altså. Nei, jeg vet ikke. Det er jo sånn jeg synes det ble vanskelig det så kort, å... Og, det, noe, verdt, mamma, Ratsi, det, liksom. ja, det ble vanskelig å, å gi ut en kategori til, til beste underholdingsprogram og gi den til noen andre enn hver gang vi møtes. Jeg vet ikke, jeg føler det... Er, kommer det til å holde tidens gang, jeg husker det er for noe... Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler det er litt liksom, sånn det er inn nå, det er gøy og bra nå, men det, jeg føler det ikke er li sterkt som... Jeg kommer jo noensinne til å bli leier vi møtes... Ja, for det er jo nye personer hver sesong. Jeg vet ikke, det... Er, jeg føler det er litt sånn... Det er litt sånn Dette det forandrer livet det, til Maron Ravne til Olav. Det er det hos meg? Slå bag det her programmet, eller... Siden hun tar imotprisen? Jeg er litt forvirret. Kanskje du bare representerer artisterne? Ja. Jeg tror er den eneste artisten som kan stille opp... Jeg spørte jo tidligere om vi se Kurt Nilsen i kveld, og, og det ser det ut som. Det ser ut som Nei. at det blir Marion Ravn uh, i stedet for. Denne damen her har ingen forhold til... Og jeg må si, når de sett fram det på en måte, um, De som ikke er stjernerne eller talentene på skjermen til å ta imot priser, så merker jeg at de mister litt interessen. Men uh, jeg er mest interessert i å se de som... Um, de som jeg kjenner fra, fra tv-skjermen Og de som har et forhold til At en producent for et program på denne måten Skal stå og snakke på det I opp til flere minutter Om ting hun vil takke sånt, det, det, det ble bare ikke interessant for meg altså. har, vi fått, har vi fått noen oversikt Over kategori og, Eller beste dramaserie Beste komiserie liksom, Manuskrevet komiserie Det misser jeg på nå ja, Finnes det en kategori for det? Ikke så vidt, jeg vet hmm. Men jeg håber vi får se en beste um, Dramaserie Og beste komiserie Kategori Ja Vi får nok en beste komiserie Og der tror jeg nok Helt um, perfekt Helt perfekt Og, og, og Kongsøg, Kongdomsskole Øhm um, um, er blant de nominerte Ja Pause igjen, Skal vi? Skal vi gjøre det samme selv? Jeg kan tenke meg ikke ha pause Ok Det er bare å holde på podcasten så kommer vi tilbake uh, Vi er tilbake her fra Grigghalen i Kristiansand uh, Synkroniserer når vi kommer tilbake Vi synkroniseres Se det, då er här live fra Grigghalen i Kristiansand så Ørgan er ikke her for øyeblikket. Regner med kommer tilbake til sendingen og begynner. Det er fortsatt litt reklabe for sendingen. Så jeg tror ikke vi trenger å synkronisere enda. Dette var litt vanskelig. Jeg skal bare se om Ørgan er Ja. Aber Karlfull hade blivit planerad då på söndag. Eller vet. Då alltså, kom Orion in i studio. Ehm, hey. um, är rock, är rock sändning. Så rock där. Och där när Det är sånt typiskt. Det var gott att Oj, nej, jag skäms jag, men då Nå nog. står det still här. Åh, oh, så får jag först då. Då kan vi synkronisera med VG. Brandos. brandos.net. .no. Dette er de som har vært inne med penger for å få dette her til bli en realitet Synsam Synsam har vært inne og, og Kanal Digital Kanal Digital, skeptisk så stor fan. Nå er det gullrutten der Nå er det kjente kjære logoen Gullrutten 2013 Vi er tilbake igjen her um, Då er vi i Grighalden Grig hvis, hvis dere har trykket på play og vi er i Grighalden så på samme sted Så der er vi gøte ga ut och har redan vunnit en pris idag så han han är säkert nöjd men han han är säkert nominerad till publikumsprisen nu. Nu kör. Tror det er din slag Ja, det förstod jag med den cateringa jag. Ja. Så var en rekord. Ja, ja, ja. vi se. Ja. Jeg ble bare litt på... Her er det unnenfor arkivet. Okay, og her kjenner jeg igjen. Skuespiller. Uh stemning. Kommer i indianer. Det er Tuvas sommer og uh, tips. Som vi har sett langs veien alle sammen. Det er så som med det her... Um plakatene, for hun står og smiler inn i kamera samtidig som hun vrir på en uh, Peb-Borre-kvern. Og det synes jeg alltid er så... Uh, <laughs> ja, ja. Det er nesten litt sånn falskt. Ja, det det, ja. At noen ska gjøre det... Uh, at ikke de på en måte følger med på det de gör uh, under madlavingen men de blir tatt bilder. Ja. De har ju ett bredt galleri av karakter, og kan spille... Uh, Programlederen her. Åh, så der, ja. Nei. <laughs> på små... På dag... Ja. På dag... Så der, man. Det er brun Det er brun godt, godt i med bruk. <laughs> klarte de å gjøre det der? De klippet inn ansiktet til brun gått på... Originalopptag, kanskje? Ja, du tror fortsatt ikke det her. De bare laver noe <tryk> <tryk> Så her spørger de med lyden i halvbroen. Ja, hadde jeg fått kritikk for dårlig lyd? Uh... Ja, ja. Det är ju skandalöst då med det budget de har på Halbo och nå inte fått till god lyd. De driver ju en skill som har att ljud blir stoltsättnad prioriterat. Produktioner. Vad det är viktig med lyd alltså, det den, visst är nog Mickan skriver på så är det att ljud är ljud är viktigt. Det är ju faktiskt det viktigste i podcaster för att den stämmer. Mer har för aldrig ned prioriterat den delen av produktion. Varg vi Oj oj oj. Han skrev jo noe på en kontrakt med tolv filmer, eh, og på en måte låste karrieren sin väldigt Men det er ikke farlig å bli typekastet resten av livet hvis du tjener penger resten av livet. Men det er jo litt sånn... Det er, det er jo en, jeg vet ikke, jeg skuespiller i Norge, det er yrke. Han har jo Så... gull... Uh, gullkontrakten. Det, det, sånn det er litt sånn der en komiker som får en sitt komedil, liksom... Du får ja, tar residual, residuals eller sånn. Ja, spesielt hvis det går in i syndication syndikasjon. Ja. Men nå er vi på drama. Ja, på dag er jo... Dag er en drama, altså. Jeg har vært litt i om det. Hjem, ja. Hjem har jo vært en stor suksess. Okay, Tungvektoren. Ja. Men er det den beste... på... Jeg vet ikke, det som... Men er den beste sesongen? Det er ikke noe... Jeg prøver ikke å uh, disrespekte Hotel C.S. Men jeg føler hun burde en egen kategori heller. Ja, jeg skal gå rett ut og si at dette burde være uh, jeg noe, hjem, hjemsår. Jeg ser Kim Kolstad der, altså, som sier Hotel C.S., men jeg har to dagvinner. <laughs> Nei. Ok. Ok, her må jeg gå rett ut heit der, Eller si at her mener jeg at gullrutten, uh, juryen, Jørgen stort tappet. Det det menar att här detta kommer inte de att angra på i mange år framöver. Jag chef føler... då. Nej, det det detta håller ju mål ju. Det detta ska detta ska man förlåt lite för att det är det liksom det nu just då eller det är liksom nytt och det var liksom en så stor satsning. Ingen ursäkt. Detta syns så faktisk faktiskt en skandal. Okej. Okay. Okej. Okay, ja. Nej, detta <laughs> Okei. Okay. Nå nei. Jeg tror det kommer til å angre veldig på dette. Hun <laughs> <laughs> tror <trykker> nok at de måtte ha vært konprinsessa. <laughs> det hadde tatt seg ut du som skulle takke nette Marit konprinsessa. Jeg <laughs> vet ikke hva som i noe er verd det måtte jo vært hvis du har på en måte gått ut og støttet lyden. Ja. <laughs> han slider litt med finne ord. Ja. Han bag skal ska kan si noe. där kommer sikken. Där kommer sikken ja. där har klippar det rätt slett i Oj, det är jättehapt. Nå har jag skiftat hjule. Ja, det, det var nästan par Men Brun går tanna i samma adressen så vitt jag kanske smoking. Smoking dress ehm um, det får jag Är det det? Där det, er det. Jeg merker at jeg har så mye å kunnskap å lede meg på, så jeg får bare ta det på ordet der. <laughs> Oj Er det Torerien som prater? <laughs> Torerien, nei unnskyld, det er På sporet? Torer på sporet, Tor på sporet. Her er det noen som tar bilder av hverandre i baggrunnen og tweeter at det er på gullrut. Eller Instagram og... Ja, eller Snapchat og... Hva, hva er det for noe? Er det ikke seks sekunder? Eller er det Vine det? Vine er video på seks sekunder. Ja Snapchat, ja, Snapchat er et bilde som blir der i noen sekunder og så forsvinner det. Ja, ja, det, det er det da, ja. Men de blir det blir lagret... De tror at uh, Facebook er for udatert, eller Snapchat er liksom det som er... Ok. Ingen bryr sig om galleri, eller liksom det som skjer i... Men där det är inte en uh, ehm uh, avtal mellan Snapchat og Facebook på gång kanske. Jag vet inte. Nu för missbrut lättar, då som tar uppbacks med mm. <laughs> <Selvfølgelig nå. Skjerpte. laughs> en vecka från Gullryd Thomas Hjärtson. ho? hur? Självklart när skärpta. Vad var det? Halv Halvbrorens skådespelaren så ho? Ja, det er jo en gutt, er det ikke det? Ja Så der siden var han <laughs> Her er, der var mikrofonen ut Det var han Den var Det er en brøler det Dette, det, det kommer ikke til å gå ut Er det Fredrik Ressvik som sa det det kommer folk til å huske med mikrofonen, så Tore Strømme skal dele ut pris, kanskje. Det er faktisk en mann, han. Ja, han er kommer med på, på dette det. her. Han er med på det, liksom. Han tar ikke seg selv så tidlig, Tore Strømme. Ja, nei, han ja. gjør det samme sveisen hele tiden. Det er litt gøy å se når du har vært en prominent figur i, i norsk underholdning i så mange år. Är ja, det ett humorprogram? Här, <laughs> detta en kategori som jag håller väldigt högt. Detta ja. är spännande. Jag hoppas på att kunna den en gång själv. Aspyrn brekkeshow. Ja. Ja. Okej. Okay. Brillor, ja. okej. Okay. Där med mer, okay. det är en favoritosmetta ja. nog i alla fall. Ja, Säkerligen helt perfekt, perfekt nu. du ja, du har de 4 och de 6, då borde du vinna. Helt perfekt, vinner. Ah, ja syk, ja. Nästan helt säkert. Lägger om jo... kung så jag hur jag vill spela alla nästan. Men det er en skam att inte Kjetil Lindberg uh, sitter i en av de rutorna som er en ja. så viktig del av og fantastiskt. Ja, helt perfekt menar Detta var ju en bombe här. Hade det hade de gjort en tabbete nu och gett fel pris här så hade skriven kronik imorgon tror jag. Så detta var gott att ja. se att de ja, är inte så jätte att nu. Nej, nej, men nu nu detta var förtjänt. Nu har de är det in i fjärde säsongen snart. Men helt perfekt. Det är väl det. Alltså jag får jag får nu säg väl det fjärde. Det, det er flatt, har jag förra 3 alltså. Mm. <laughs> det er nesten sånn som det er uh, giftige i virkeligheten <laughs> Jon Haugarn er der, Og Ine Jansen um, Jeg vet ikke om det er en av de som Jobber i produksjonen hans siste der Morten Ram er der. Ja Hvorfor er Morten Ram der? Jeg tror hun... det er sånn stønt ja, for han er ikke en del av den siste sesongen. Ikke som jeg vet om. <laughs> Dette er stunt, uh, humor Ja. Nesten er sånn over i plass. Jeg ta um, Life Achievement Awards fra Ville Foreld på MTV Movie Awards. <laughs> Men hun gjorde det kanskje på en enda bedre... och deltag deltag. Det här är en realitykategori. Nej men. Och bränner det igenom. Uh, det var han över viktig det var han rare han konservativ nu. Uh, ja. Gunnel vinner. Gunnel. Det er... Andreas vant. Hä? Då blir det förvånande. Det här har sån där gjort för tio år eller något. Ja, det är någon golfort här. Dette går for fort for mig nå. <laughs> nå Nå henger ikke jeg ikke helt nå, okay. heller her Et nytt liv inn nå Nei, 22 22 juli vant, ja. du har en så stark titel Så er det vanskelig, ja, da må du være okay. bra jeg. Hva er det nå med En bank hos der Nei, ja, det har jeg ikke, det føler jeg ikke noe for ikke heller Jeg føler det var litt Veien til frihet. Brennpunkt Brenntpunkt, som du sa. Okay. Ja, ja. Eh, beste dokesarbeid, nå, nå går det fort her. En ny start på livet. Har ikke noe forhold til det. Det er jeg morsom og greier. Cirkus Nordtug. Ok. Åtte år stiger, selvfølgelig. Jeg er Cirkus Nordtug for meg. Ja, der ser du. Det er fortjent. Det var och kommer nu huden på på Petter Nordtugg, det är något nu som eh, som är alla drömresorter. Men då kommer en viktigare eh, kategori som kanske hänger lite högre här igen, för detta här var det ja. det tre som ni bara bränt igenom som de, de hade delat ut till på kvällen. Och det är nog som inte är så stor intresse för. Affärsmarknaden står direkt för jag hörte några rykt som att 100 miljoner droppen hade Instagram och då vant før var det vondet Er det her tatt opp tidligere i dag? Er ikke dette live? Nå ble det litt sånn uh... Nå bryr, altså Ja nei, jeg vet ikke jeg, Det var jo noe inntrykk at dette her var direkte fra Griegelen Hvis det ikke så Skjønner jeg jo at det kan være A. Hvis det skjer sjokker hans ting At du har mulighet til å jeg regner med de har sånn 3-sekunder eller 8-sekunders greie. Ja, men om det har en time så, så i Norge å, med bemanninger i klippinger, å, så skjønner jeg det. Men nå må vi føle med på det som skjer ja. her. Det er noe Ylvis-greie Det er noe Ylvis-relatert dette her. Det var et dikt hun leste. Ja. Superhit. Den, denne her har ikke jeg hørt en gang. Den har jeg jo forvirret. Denne her kommer i hvert fall Ylvesbrydrene med et in musikalsk innslag. Alle, hele Norges egentlig, hele ja, Är sant för det här. Ja. Det har gjort då väldigt kul. Men sjunger det spåg? De, Hade lätt spåg ja, eller sjunger det tulle? Jag føler inte, nej jag följer dig till alltså all seriöst så tippar jag läs fåg. har du folk som har gått och vunnit en bildig Grand Prix. Detta hade vunnit med en Grand Men här har du här har du folk som bränner för fåg. Fåg Og där. Det, er jo humor, <laughs> ja, det detta är ju genomför tum och De tar det veldig seriøst Eller liksom de kjører som om det skulle vært Derfor likte jeg Men er det litt uh, Er det litt til å sparke noe som ligger nede For det, det, de håner jo på en måte Kyrkistan Jaha uh -huh. Et land i uh, turbulente tider. Er det i turbulente tider? Ja, det vil jeg si. Men er det ikke, ikke alle det nå om dagen? <laughs> han, se bag der han rir på en hest, ja, ja. så sånn dramatisk. Alltså jag får kommittor helt. Ja, detta att det är som Det vet att detta är väldigt särt. Ja, det är de de liksom, de ah, ja, liksom... men de det gjorde fullt dyr alltså. En stump <laughs> Det var faktisk om at dette hadde vunnet mellom det i Grand Prix, eller «Your wish», you know? <laughs> Hvis jeg ser på hjemmen og lytter, så uh, dette er dette her. <laughs> <laughs> ja, det var jo fantastisk. <laughs> <laughs> det var utrolig gøy. Det er, liksom, det, er, det er faktisk en hel song eller Det er liksom ikke bare din, liksom 30 skunder Det er en liksom 3-4 minutter Popsong <laughs> mm -hmm. Det var Erna Solberg Og hva er ho her? Er det ja, bare det er uh, Bare valgkamp uh, Med å vise på TV Vær synlig Vær synlig. Er det kona til Hellstrøm? Jeg ikke Oi, Trini og Susanna. Hvem er det? Trini og Susanna. Fra fem? Ja, det jo, de har jo stylet og hjulpet kvinnor over hele verden. på fem, ja. De har vært der i byen også, Kristiansand. Ja. Ja, for Trini og Susanna, det ringer i bjellet. Jeg tror jeg har sett et program der de styler uh, kvinner. ja. Der har du grunden for at Erna er her. Nå skal de ta fram Erna Solberg, og så skal de... <laughs> det er så morsomt, for um, det er jo ingen... Oi. Ok. Oi. Jeg er ikke her på Tonepartiet. Kont sånn. Kontroversielt. Jeg fikk en del av pløysøy der, som viser at det er mange i, i underholdningsbransjen i Norge Som, som støtter Denne høyre bølgen ja. Det er jo sånn som Printjournalisterne Eller avisjournalisterne er vi gjerne røde Mens tv-folkene er blå mm. På små er jo blitt En, en kulturskatt ja. okay, her er Jeg er nesten sikker på at det er en dag som er En dag skuespiller Når du har to uh er Frank, ja? Det er en gutt. Nei, jeg føler tungvektoren før der, altså. Ok. <laughs> Jon Øy Øygaard, Han begynner jo å en av de her karaktersskuespillere, eller de her birollskuespillere. Det er veldig spenstig uh, hvis det er Jon Øygaard vant. Jeg har en finger på Anders Bås som Kristiansen her, altså. Jeg håper Atle faktisk finner. Jeg har lyst til høre Atle. Frank Joses, ja. Igjen, jeg føler at som liksom det som er inne i Norge. Det det som ikke... De tar ikke på par betraktninger for noe de gjort tidligere, liksom. Men Frank Jose sa jo denne evnen til å fremstå både som en man og som en kvinne med utseende sitt. Kan se ja, det ut som en lesbisk. Androgin, så. Ja, litt androgyn. Litt som biber-effekten. Absolutt, men er jo, han er jo helt omvart en man, det, det ser jeg nå. Ja, du hører i hvert fall, ja. Men är väldigt speciell kar karisma karismatisk, karismatisk uh, man. Ja. Det är förlåt, jag är nog i modet, men jag föll faktiskt att lat varit hatle uh, någon gång bonden Det har han, det har han helt säkert. Det det får mig att trygg på. Så så det är han en sån type som blir snytt vart då? Nej, uh, jag tror han har jeg tror dette var när det jag tror det var Frans år i år. Uh. Og det er ikke sikkert at uh, halvbroren nødvendigvis uh, kommer tilbake så mange år fremover, så dette stiller jeg meg bak. La oss hylle dem mens de er på skjermen. Ikke ja, det dem som... bli sånne som aldri vant, uh, og så plutselig Blev det tatt av lufta, så angrer vi på att vi ikke ga dem den kanske hyllesten som de fortjente tilbake i når det var på topp då. Veldig ydmyg og jordnær. Nei, ja, det i hvert fall en del. Tjener du han det, sånn, det, tjernet, det jo, men det, det føler jo... Men nominert, her er det jo ingen tabere. Nei, nei altså, det er jo, det er sånn, du er nominert, men det er jo på en måte du skal velge, velge en blant fire vinner, som ska være en vinnervinner. -vinner. Ja, en vinnervinner, -vinner, men jeg, her mener jeg at alle som er nominert har allerede vunnet, ja, ja. og det er gjensidig respekt som regel mellom de nominerte. Det er sjeldent det blir noe kvalm. Var det pause igjen da? Nå har det på oss ska vi snacka igenom pausen eller skal vi resa framme? Det det som jag tänker är att det den somme typ reklampaus och hvis det ser prisen så så vill det bli lite märkligt men uh ja. Då vi ha en egen episode der med re recap om i sönd som om det som skedde om vi har någon skuffel så eller om vi har någon jag är väldigt nöjd med. En, oppsummering, på oppsummering på måte Oppsummering og reaksjoner Ja Det vi må nesten ha det Ja Da vi går igjennom alle kategoriene Ja, ja. Eh, Kommenterer Hva Vi er enige Hva vi mener er katastrofale avgjørelser Sånn som Sånn som jeg følte at det har vært Egnet til nå i år Som ja. ble vanskelig Og um, for meg å svelge, og sikkert mange andre. Ja. Men uh, dette er jo ting som vil bli diskutert i media i, i lang tid fremover. Ja, ja. frem til neste års gulderutten. Ja, det vill pågå en diskusjon sikkert helt frem til neste års gulderutten, ja. ja, der uh, folk kan komme med sine det faktisk, sånn, jeg, kronikker. Kan vi ikke plise alle når det er gulderutten? Alle kan ikke bli fornøyde. Det, det, Nei, det, være, det er, er noen som ikke gjør vin nå. Jeg glad for att jeg ikke er i den situasjonen, i hvert fall, at jeg må velge ja, ja. Som regel, du vil jo gjerne gi gullrutten til alle de fire nominerte, i hvert fall. Ja, ja. For som regel så har alle utmerket sig. Og det å være nominert er jo i seg selv en veldig stor ære. Ja, for det for, tross alt folk som burde, eller kanskje skulle vært nominert, som ikke ble nominert også. Det er folk som ikke blev nominert. Ja, og det, jeg angrer jo veldig på at ikke vi lavde en episode der vi gikk gjennom nominasjoner og reaktioner ja. på nominasjonene. Ja, men nå er vi jo veldig Så jeg det blir jo heller kanskje noen år eller noe annet. Til jeg... neste år så kan vi kanske ta hele um, prosessen. Altså, vise hvordan vi... Før, altså, når vi sier det og snakker om nominasjonene, hvorfor ikke bare lave podcast -studier? Ja. Jeg uh, Men når det er sagt, så... Uh, så var jeg veldig enig i de fleste nominasjonene. Ja, ja, så jeg ikke hadde ikke egentlig noe. så veldig mye å, å pirke på der. Ja, for det er det vanskelig å ved også en kategori, diverse på hva man skal inn i. Ja, når du setter Hotel Cæsar i dramaserier, ja. det øh, er burde mye. Jeg tror jeg mi? kanskje, jeg lest, for ikke det så mange soveopera, at det kanskje bare, hadde du hatt soveopera så, så hadde det bare vært Hotel Cæsar, og det hadde vunnet hvert år. Jeg lurer på om, om Gullrutten hadde... Det er det som Venn og Fino hadde vært en god konkurrent. Ja, altså, de år, men... syv søstre... Ja, men det er jo ikke på skjermen den men det er jo ikke venner og finner heller Nej, men det er det jeg tenker på Tidligere var det kanskje noen som Tidligere var det ble... kanskje mer aktuelt Men såbe Såbe-serie-kategori Er det antrolig om han dør, altså. Er det mer brus? Jeg, kan jeg tror vi har keinoing uh, her, så jeg kan hente. Så jeg kan uh, bare få inn et glass med og bare uh, ta du brus. over litt her. Ja, det skal jeg gjøre. Spørsmålet man om jeg skal kommentere. Nå um er det ikke Borg snakke med. <laughs> Nei. <laughs> jeg tror Olav forlader båsen her i uh, Griggehalden i Kristiansand for hämtade dryck hit med. Um, det blev svårt att och våga snacka till Rolf. För jag har egentligen också väldigt mycket ont att säga om han. Vi har blivit väldigt goda vänner efter att vi blev satt samman till att göra den här podden sammen, nu vi har egentligen funnit tonen. Händer det någon konflikter emellan dem? Det är det, det, men det som sker det det lägger mig bakos just visst mig låt mig låter inte vakna mig lägger oss till som uven och så så jag tror inte tror jag inte det blir något problem i framtiden så så det, det blev vansinne för mig att baksnacka men nu nu är han tillbaka här en halvan litet och med Coca-Cola det det hade det ja nu kan jag nävna det er på podcasten ja, men det var rent hypotetisk Ja, det var bare det første jeg kom på Du nevnte et merkevare så. Ja, det, det, vi skal ikke Med mindre merkevar altså, Nå har jeg ikke, ikke Coca-Cola Nei, nå gjør jeg det igjen Sponsa gullruten I år Vi kan, mer, vi kan nevne VG Det ja, kan vi Og vi kan nevne um, Skal vi ta oss i og se? VG som också sier om gullruten kan vi gå til, til medierne ja. og se om det er reaktioner reaksjoner der uh, foreløp Det kommer vi gjerne gjøre. Ja. Det er interessant. Så, ok, då går vi inn og så tar vi en titt Morten på... Morten Ram kuppet gullruttenshow. Det ble klippet <laughs> vekk fra tv-sendingen. Åja, oh, det var derfor, ja. Ok. Nei. Det ble klippet vekk fra tv-sendingen. N kommer ihe den her om at uh, årets i skyper og ska spepela hitler i ny rolle? Okej. Okay. Um, Frank Jos hade ingen tro på at han selv skulle vine gulgruuten på årets i kuspere. Jeg hade virkel ikke trod, at det skulle vindenne og jeg haddeæsten glämt. Glemt av at jeg var nominert men jeg satt og så på utdelingen, sier Frank Jose Stuege. Ja, ah, så måtte vi ha gjort et ordentlig stønt som ble klippet ut. <laughs> Snart går jeg i gang med Mein Kampf, hvor jeg skal spille Adolf Hitler da han levde som ung kunstner i Tyskland. Det blir en spennende utfordring. Okei. Okay. Zelda er jo... Um, uh, Nevner det her. Uh, what the fuck ropte Zelda ekis da ja, hennes sånn. navn ble ropt opp? Jeg synes jo ikke det var noe stor... Um, ja, ska skal feire med kjæresten, står. Så altså, hun er faktisk kjæreste med den her... Um, Gustav Nilsen. Ja. Komikeren Gustav Nilsen. Uh, best kjent for meg som uh, fast de deltaker i panelet til... 9 av 10 nordmenn på TV 2 For noen år siden Ja, hva er det da? Ja, der han um, Der han gjorde noen hysteriske um, Parodier, kan jeg huske noe, uh, Vattnet kom med ny veninne står det Og så er det bilder av han og ei e, f, e, f, Fremmedkulturell um, Isadora Synkroniserer med Isadora Christina fra Sandberg Koste med David Vapen. Vi er på igjen. Med. Vi er på? Vi er på igjen nå. Oi, nå er, nå er vi på. Unnskyld. Jeg legger vekk uh, VGN. VG. Der, der er vi inne, der er vi inne. Du kan knalllogan. synkronisere. Uh, nå er vi i gring. Nå kommer motkjermen. Der, der er vi i gringhallen. Samme kjole igjen, uh, Henriette. Hva er det här for noe? Er det en ditt? At to ikke skifter kjole Ja, jeg vet ikke det Kristian Kristoffer Hibby, er det er Ja Spil i et hvit fra noen gang. Jeg føler de ikke bruker hashtags på en veldig morsom måte. I jeg tror ikke det er Yvind Fogt som har skrevet manus til Årets Gullerutten. Nei, jeg vet ikke. Hvem har produsert Årets Gullerutten? Er det Rubicon eller det Monster? Skulle du tro det med litt det är alltid ett habilitetspörsfrågor inne i ja. bilderna med produktionssällskap og, og nominerade. Ja. Bästa kvinnliga skuespelaren. Är det så Sandra som ska dela ut hade varit morsomt. Ja. Dagott Löwroth. Ta gott och länge sedan sist. Märkligt, okay, <laughs> han har några priser ju. Okej, det här var Han går han kommer ut som blind. <laughs> han kommer ut som blind, og han lurter seg hele tiden. Nå. Det er Christian Ødegård-ting. Ha, <laughs> ha, ja, god, han kankje nå for dem, men han er han er mor som gjensett, vanlig. Han, ja, ja. han har jo vært politi, eh, ja, betjent. I hvert ja, fall skjer ja, mye i går jo, eller så. Det han helt sikkert sistna er sist, sist, nei, beste kvinnelige skuespiller i Benjelge, den danske um, Multitalent Fa Fantastiske skuespillere Ok, nå er det jo Nå er det jo nesten Dette begynner å ja, ja. fra, fra dag Det er nå min favoritt til ja, nå jeg, jeg, sånn... Lene Kongsvig Johansen jeg jeg på Dette er gullruten Norge Det er ikke gullruten uh, Skandinavia Marianne Hole Så altså viser de akkurat et klipp av og henne Der hun er nagen i badekar ja. Nesten litt uh, stygt Bestesendetid Ok, alle har møtt, møtt opp i hvert fall. Jeg går for Kongsvig. tro tror Tuva vi må, faktisk. Si noe av Ja! ja det är faktisk det. Faktisk. Yes! Skulle det bare mangle å spille 10-15 karakterer i den serien helt alene? Ja, ah, ja. Og Tuva, hun snakker jo til og med dårlig norsk. I dag. Ja, det synes jeg. Jeg vet ikke. Det, jeg det snakker jo svensk, så... Nei, det er sant Prøv selv å snakke svensk Og se hvordan det blir Stående applaus for en rekke I salen her Det er jo 3% så. Jeg føler det var nesten litt, Jeg vet ikke Jeg synes du var seriøs ja, ja, ja Det er spennende å se hvem du Hun minner jo veldig om mange av skuespillere når hun er seg selv. Nei, altså, du virker faktisk nervøs. Seafood har produsert med humor den siste ja. tiden. Alexander Herrestal. Han har vært i kontakt med på e-mail. Å, ja. Takk om manusforfatterne. Det er bra. Så. Ja, der kom uh, Kjetil Indregård. Uh, hadde forventet å høre. Han ble nevnt til kveld. Ja. Han er jo en... Uh, han er jo på en måte den som har hanket in med indirekte flest både gullruten, eller gu, han dominerer både gullruten og komiprisen med, med sine involveringer. Ja. Jeg husker... Det er en man som folk burde kanskje hørt mer om. Kanske leste jeg opp på Kjetil Indregård og um, jeg merkte at han stod bag, jeg tror det var to to ting som, som stakk av med priser når komiprisen for et par år siden. En god nummer to og ja, han har en finger med i spillet i mye som skjer i Norge Og det har sikkert denne mannen Alexander Herrestal eh, Ok, det er VGT Tørnqvist Ja, så er det Jamel Han kjenner jeg ikke. Du har ikke sett nok VGTV, du Dette er også en fremmedkulturell kulturell eh, Land jeg ikke, kommer dialekt, så. Jeg, jeg synes du henger da veldig opp i det Fremmedkulturelle, altså Nei, jeg bare lir å se at med en vi er forbi segresjon. Ja, at vi har mange nationaliteter i Norge Han er veldig kjent for Svettering og, På VGTV Jamal? Ja mm. Veldig innlevans. Det Er en arabisk, eller henne uh, stammer uh, det er, det Jamal? Jeg har ikke en peiling på uh. Du ser kanskje ikke det samme Nei, jeg tenker, ikke, jeg tenker bare Er, er dette programmet du ser? Wow, dette er publikumsprisen okay. er, det, er det det? Stjärnblipp, stor favorit i mig bog. Den är Han tar ju de här uh, funktionshemma messa på tur. Leo, ja, lite kommer jag helt upp här. Seldor. Seldor tror jag heller inte nå helt upp den är den kategorin. Jag trots igen blipp. Bookmakerarna har väl ett tip på 1.30 ja. odds på Stjärnblipp här. En klar favorit. Jarlann höj för tjänar på sina kostymer. Ja. ja det er jo. Men det är alltså liksom, gøy men det är så förutsägbart Ja, men det där ligger At uh, det, det ska vara förutsägbart For det ska være uh, de som har förtjänat det. Ja, ja, så när du säger sånn, så så. Detta är inte detta är inte en prismeddelande röd kund för en hållningskill. Detta priser som ska gå till de som förtjänar och den fa den faghjuri som har tagit avgörlsarna. Tänk på den komedikaren halv. Ah, stämmer lite statsministerkandidat i fremtiden ja, har jeg sagt. Ja, jeg stemmer med i gang. Nå skal jeg jo faktisk stemme, hvis han blir stillet seg som statsminister. Uansett, Og da, nå står han her for et par år siden en ukjent stendepkomiker i Bergen nå, vinner av gullruten 2013 Ja, jeg tipper det her, det er ikke det siste prisene vi nå i dress Nei, dette kommer til å bli mange priser på denne gutten Det er en sånn kinesk uh, produsent hänger henger ut her, så. Han henger ikke ut, ja. Jeg føler han viser å, uh, å flinke mennesk med menten han har bak seg. Jeg får han til å roe seg ned? Slapp han, Vi lager bare TV. Å, jeg har firering å gjøre han. Se der, Men ser ut så det ser utadventende, selv i denne situationen her. Ingen problem med å være Nei, seg ja. selv. Merkelig at de ikke ordner med. Jeg er fra Bergen. Ja, men nå er de i Bergen. Så det er kanskje noe ja, okay, med det. i, i Bergen. Hvis de så, hadde jo det vært obligatorisk. Nei, dette, dette var gøy. Um, Stian Blitt. Vinner fortjent her ah, ja. Jeg vet ikke om sånn publikumsprisen Fungerer jo egentlig men... Og er det publikum som stemmer fram Denne prisen? Jeg vet ikke ja, hvis det, det er det jo helt sikkert Eller er det den som Det er som... jo i hvert fall årets navn eller? Det er jo publikum Og Selvfølgelig, publikum som har stemt frem da, da må vi jo bare respektere det de, Men det, det er jo eh, For, for det, da henger ikke den så høyt Som de som en jury har valgt ut Kanskje. Ja, det går litt mer pop popularitet, da. Ja. Et. Nå er det flere her, kjappe. Nye forhåndserier. Gode vill inn. Det virker litt deprimerende, altså. Nordtug Her tror jeg kanskje vårt lille land uh, stakk med prisen. Ja, Folkeprisning. Folke ja. ja, det er jo noe VGTV och lilla land då. Gott lilla land för då går det och tränger Tung vikt då. Bara nå så följde. Passet. Det sticker inte brännare. Vinner nog i år. Okej, okay, typiskt där är ju. Uh... Okej, okay. där är ju, det här är ju kredd kategorin för så påhå Åh, Yes. Ah. Men det er ikke brännare som Nei, hvis ikke, ikke så Hvis ikke så burde du i hvert fall vise det Hvis den sånn har gått så langt å, event, jul på slottet Det, det var TV2 70 det, det her ble, visst jeg det... Laks og lidenskap Hallo Dette er jo ingen tvil Hvor er det vant? Nei, nå fikk jeg det ikke med meg Men jeg håper det var Nobel Nobelkonserten ja, det... Det går for fort det der. Ja, det Siri Jensen fra Idol. Årets Idol vinner. Um, så finalen i går, og ingen stor overraskelse for det. For meg var Astrid 7 en stor favoritt. Ja, men det, det var det for mange. Men etter at hun rødg ut, så var Siri val. sikkert valg. Det er viktig å velge rett. Det, det hviler jo en forbannelse over eh, ofte over ja. Så håpet vårt er jo at Siri kan bryde den forbannelsen og, og gjøre skam på den og, og bli en artist, en superstjerne som hun fortjener. det misstör och som säkert kommer denns eh, hitten här till att appellera internationella fria vind sång från fem år sen. När följde du 7 eh, år, 8 år sen Det tyckte det, det detta är som David Eriksson og Jan Fredrik Carlsen så syns vi säger jobbar på i ett helt år. At denne sangen deles ut til, til den som vinner Den der Cheese uh, of so High Det var jo en coversong Ja, men der, der følte jeg de Det de var det ikke ærlig om uh, For det fant jeg ut senere Jeg vant noe inntrykk av at det, den var ja. Original Var ikke du en Orgy-mann? Or Definitivt ja, det det, uh, or Men jeg, jeg er jo en søkker for Karisma framfor uh, det, det, det, det er jo det talent Orgy var jo når du kommer fra en fremmed kultur uh, og du har vokst opp i Norge eller vært i Norge kanske fem år og så melder du deg på noe så er fremmed for deg Hvis, la oss si du kommer fra, sånn som fra var det Etiopia eller i alle fall nede i Afrika Jeg føler jeg ikke jeg ser ut som Etiopia Nej nå kjenner jeg ikke Etiopia inn og ut men jeg følte at han uh, måten han takler det å være en del av sånn et cirkus som han sannsynligvis hvor man kommer fra uh, Sahara... David Pedorsen fra Karl Nord, tror jeg han heller vant til et sånt cirkus. Hvem? David Pedorsen. Nei, nei, nei. Uh, for all Eller så uh, han har Linghauen fra Mosjøen. Nei, men det er jo litt lengre til Afrika enn det til Linghauen. Linghauen? Uh, Mohauen. Mosjøen. Men uh, alle de her folkene imponerer meg veldig nå... Mm -hmm. Vennesler, Joran Stiansen <laughs> Ja, ja er, alle er likeverdige på den måten At de imponerer meg Nå vil jeg gjerne Fullføre dette resonemanget Alle de her imponerer med På måten de tilpasser sig Det sirkussen av å bli fulgt av kameraer Hele døgnet Og måtte fremtre Og være eh, Du må prestere, prestere Du må trenger, levere varene var gång och det presser med At det är på enten så presterer du eller så är det rätt igen. Alltså ja, ja. falldel. Du är ju smart. Jag kritiserar du har kommer där vidare till Oslo i alla fall. Det är 달tout talang ingen fel och det är rätt igen. Ingen plats och kontrakt. Livet ditt i ruin. Om det är ju mönevisorna under slakt eller uppom där är ofte där. Det <laughs> Nei men, at, um... har Nei, men det er jo ofte sånn i gullrøten at... Er det nok jo nominert? Nei, men det er jo ofte sånn det de filmer folk som vinner senere. Veldig mye tidligere. Nå er Solvei Kloppen, Solvei -Kloppen her. Er. Bot og Bedring. Bot og Bedring. Vi kjenner noe det programmet med Thomas Numme. Var det Thomas God Numme? Elg? Hm? Thomas Numme? Jag var det som Thomas Numme i God Elg eller... Vera? Det går på Vera. Vera Mikkalsen? Ja. Kanskje, jeg blander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 Nej men sedder, det, det, dette her er jo ikke... Det er ikke det farver, det er sprudlernes, det er gøy. Det er det, det, men det er jo lavklasse. Nei, det er jo offentlig, nå er det også du går for langt. Årets TV-øyeblikk, la oss fokusere på årets TV-øyeblikk. Er, er det knulling sånn på Paradise Hotel? Eller? Ja, da ble det jo tydelig, er det bare sånn generelt, eller er det... Det må jo være et øyeblikk. Jeg føler jo, det bør være en sånn der eller som det er spenten i hvert fall nå, <laughs> det må jo være Tore på sporet Han setter jo folk i kontakt Med sin ja. biologiske Foreldre Tore på sporet ja, Jeg skulle til å si det At jeg sa det ikke Selvfølgelig begynner tangredom En pris det Burde jeg jo også skjønt ja, ja. Du inviterer ikke en rekke eh eh män som med down syndrom till är prisvärdig. Får kan göra Jaarle då. så sänner de tom hämt hem. Jaarle får känna fort vara med upp. Jaarle är ju den typen person som ikke tränger att vara i fronten, inte tränger vara rampullus. Och sen är det här och spyder och tjatun men är det han där han er det han som är med på allt. Vad han med borde ha alla eller eller suporn eller han downs Björn det er vår go to downs man i Norge, Bjørn Terje. Det er det harde Kristian Nordegård. Men det er jo fordi at Bjørn Terje har innehar den evnen til å faktisk um, holde sig samlet i ja, sånne situasjoner det som dette, og, og det å kunne spille litt og, og lege litt foran kamera. Han er vel på mange måder en skuespiller fanget i en Down-syndrom-kropp. Det er vel han som spilte i Uno så Med Axel Hennig Ja, det går jeg nesten ut ifra Etter vår Kanskje etter, hvis du tenker på de forutsetningene han har Så er han kanskje en av vår Det er vår beste. Peter ja, ja, ja, En av de beste Herrestal nok en gang på film Med fokus på den seafood Så der kommer Ylvis men Mennerne bag Definitivt for meg Årets TV-oblikk Når de framførte den sangen Gimman oh, Gimman ja. Sangen Gimman Ja, ah, ja Ok, hei, Norspris det, det er noe jeg gleder om Nå det største i kveld Det er litt gøy Fordi det kriterier Og så plutselig Hvem er det her? Så, så, så, så går det opp for deg? Vago, vago Nei, omvendt Du blir Ok det var nesten eh, dårlig gjort. Jeg følte før, så var det liksom... Det tog lang tid, og så visste var, det, visst var ikke klar over det. Ok, nå føler jeg at de har alt for lite plass til denne prisen. Ja, det, var, det gikk alltid fort. Eh, det var nesten skandale. Men se og rørt, eller han ble tatt på sengen? Ja, jeg, for alle det la han fortjene, det da, men jeg føler at de vi ha alt for livet tid til at de burde leste opp liksom, vanvittig vagehint helt. He. Oj det... Ja, ja, det gikk jo alt for fort. Kim Kolstad ga han uh, hånda der og uh, sin respekt til Trond Viggo, men... Men det er liksom det der, det er bittersøde med å vinne hedersprisen. Men det er jo liksom, så gammel nå at... Jeg begynner å bli redd for å han få slag her, for han så ikke helt... Uh Helt oppegår han synes jeg Han, han synes ut som han puster tungt okay, okay. Jeg bare håper at han Jeg tenker jo med det er jo uh Skulle du tro han hadde mange år igjen? Ja, han er sikkert synd han, han har peiling på kosthold og Han puster tennene og Han tar ikke ting altså, Han stresser seg ikke opp ikke. Men se på hva måten ser ut på Jeg ble litt shaky jeg vil ikke ha noen skandalene på tampen og gullruten 2008. Jeg får lage en verdensskandal med den lille plassen i via til introen, introduksjonen og annet. Jeg er helt enig Helt enig. Det var ingen oppbygging i spenninger. Nei. Ta imod det har ingen hastverk med å roe ro pløysen eller bry det inn. Men det, det er jo et mektig øyeblikk. Jeg ble jo for mer eller mindre hele profesjonelle ja, ja. karrieren sin her. Lallum. Nei, <laughs> det var det ikke. Nei, jeg tror ikke det. Nå nærmer jeg slutten, for kommer det opp här uppe oppe straks, kjærlig på menyen. Nå er det um, bare en pris igjen, og det er årets TV nå, men det er det. Ja, for det er ja. Men når det, det er opp opp, når det kommer opp der oppe, når det kommer upp straks, då vet du at det er maks to-tre minutter igjen av showet. Det har gått fort i kveld. Ja, det. Denne podcastepisoden, tror jeg, er den som har gått Kjappest forbi for meg Da har jeg flyttet under ja. Nå fikk jeg ikke med meg noe av det Trond Viggo sa um, Nei, men jeg føler Det er noen karriere Noen synes jeg tar, eller får se S Her står han og smiler Ny kjole, Henriette ja, ja. Ny hårsveis Det er ikke lenge har fått så mye Styling jeg ble her. Er det blev väldigt förvirrande här. Är det över? det har fan nu är det slutt nu? Det, det var väldigt dåligt. Då kommer rulltexten. Är dette för att lura oss? Kommer det kommer mer rätta på, korrigera på? Nej. Det var monster som hade producerat det. Ja, så altså, det, det, det er årets navn Eller den var Årets Publikumsprisen Det var den stiden han blitt vant en pris Ja Brandos Ja, så nå er det over Gullrutten 2018 Det var litt antiklimaks Fangset var det over, liksom ja. kanske rett litt kritikk til Monster der Som har gjort ja. en for dårlig jobb med dramaturgien I Årets Gullrut ja. Nei, nå ble jeg tatt litt på senga det ble litt vanskelig å avslutte sånn. Vi kan ikke avslutte livet Vi må Nei, vil du bare Vil du ri på køppekort nå Eller skal vi Det er mye Jeg tror vi er 1,50 sørger Mm Jeg vil bare takke alle Litterne som ja, ja. har følt Følt oss følte, gjennom denne live Følt oss Ja, følt oss Og Gulleruten uh, Gjennom hele Jeg vil egentlig bare all alle Det nominerte Og vinnående det de har gjort i år Eller det år er året som har gått det har varit ett fantastiskt täv år med opturner, turer, ehm, skiskavningar, og... sånt som Aspen Brecker show för att uppsummera det. Jag sett Stellan Blepp øh, förtjänt vinna. Vinna och han sin resa upp till till superstjärnestatus. Ja. Kongsveig øh, har fått øh, blitt kårad till årets kvinnliga skuespelare. Ja, ja föran alla dessa andra skandinaviske med har sett en stark tillstedevärselse av framer kulturell påverkan. För jag håller väl upp i det alltså ja. Jag är nog galet att bara jag ska är mig kommit till det, no det, ja, til det punkten där man inte ska kommentera det i det hela tatt när Det var väldigt är intressant ämne, jag är väldigt upptatt av det, det med integrering och det är och flott att se Mennesker har forskjellige raser ja, Jeg er raser. Enig, enig i det Forskjellige raser som jobber sammen Mod på en måte Rasekildene og sånne ting Men eh, ikke da å snakke om det Dette handler om gullruten Først og fremst å underholdning ja, ja. Har sett, Vi har sett Christian Ødgaard Et par gånger Veldig godt å se han igjen um, han Skal vi da Skal vi flere ganger i bilder. Ja, det var merkelig, for jeg følte de det og... Kan, kan det være en at de har liksom kødde meg? Kødde meg? Ja, for han er, han er han, jo et gjen... Han finner igjen... jo under. Han har ikke vært nominert i år, men han har vært nominert uh, som sånn for 4-5 år siden. Men så han går han igjen i Grigthallen. Ja. Han er der hvert år, men han er ikke nominert lenger. Han har kanskje ikke han heller, han har bare dukket opp. <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, da har Monster gjort en god jobb hvis de har lagt så mye detaljer i produksjonen. Nei, men litt skuffens uh, avslutning. Uh, men det var... Um, ja, fantastisk program nå, det må jeg si. Ja, det var... Og Henriette og Jon, de klarte seg kjempebra. Ja, sted. la oss kommentere programlederne her. Uh, Henriette og Jon... Uh, det blir ikke akkurat det som med Dorte... Men det blir litt annerledes da Men Etter hvert er det liksom Stafettpinn må vi da. Liksom Ja det er litt sånn eh, er på toppe, også, er Når det, du har det. en legende eh, Som Dorte så gjelder det å gi seg Det er sånn Førgsen jase i år ja. Dorte jase i år Det blir lite det ja. samme Førgsen Faven jase i år Alle disse tre eksemplene du nevner Det er jo på folk som har valgt Det perfekte tidspunktet og gi stafettpillen ah, ja. mye da. Eh, og det blir veldig spennende å se hvordan det går med den nye paven. Eh, jeg tror vi kan konstantere, og også med David Moyes i det andre tilfellet, jeg kan konstantere at den jeg første av de tre de eksemplene, Henriette og, og, og Jon Brun, godt har i hvert fall... Ja, det har jeg klart. Det har jeg gjort en kjærlig. ...har vist kjærlig. at det er ingen grunn, ingenting å frykte. Eh, så det er det, med forandringer, men uh, det er som, regel, som regel gjør det ikke noe. Ja, men hvis Dorte kommer tilbake till neste år, så kommer ikke jeg til å på det. Nej men... Men jeg, jeg må... kan ikke si at hun har noen grunn til å... altså, det har ikke vært... De har ikke gjort seg bort. Nei, nei. Så det, vi trenger ikke... Det er ikke noe sånn Kenny Daglish-aktig at vi trenger å trekke inn... Nei, uh... for det er jo det er samme parallell. Kenny Daglish, De det, det var ikke en suksess når hun kom tilbake. Ja, antyder du at Dorte ikke hadde vært noe suksess hvis hun kom tilbake? Antyder du ikke, men det er heller minnes Dorte for den hun var. Ikke at hun er død, men liksom det hun gjorde for guld uten. Tvert imot. Minne, for, minne aldri, for det hun som, gjorde for guld uten i stedet for at hun skal komme tilbake og liksom, være liksom halvveis, rusten for det hun var hverket og... dår. Ja, jeg minnes, skjønner hva du seg, ja. liksom, mm. Du må opprettholde den type tilstedeværelse... Ja. Hvert år da Griggehalden eh, blir fort ett Fremmed sted hvis du ikke har vært der Kanskje på to år Ja Ja, nei eh, Vi må kanskje avslutte podcasten eh, takk, ja. til, takk til alle som har Følt oss uh, fra båsen Her på, i Griggehalden i Kristiansand Ja Det har vært Hverandre en ære, ære ja, at, Stor, stor ja. ære og Hølt Kullrudden sammen med dere Og for dere ja, det er gøy å kunne på en måte kombinere um, podcasten vår um, jobb med personlig interesse. Ja. Det vil jeg fortsette gjøre. Hvor tid kommer gulfisken på TV? Vett det med det. Sikkert. Har de sluttet å sende det? Det er jo en Amanda-prisøy etterhvert. Ja, det er mange, det er mange priser å se frem til. Det er ingen hittebord som en gang, det synd. Ja, det är länge sen. Men uh, det, nei, uh, vi kan du enkelt bara säga si på slutet här att uh, vi kommer till att göra det igen. Ja. det har fungerat egentligen knirkefritt. Det vill bli fler podcaster fra prisutdelningar i uh, Norge, Amanda, Guldfisken och så kommer. Ehm um, kanske ta med TV-aktionen, att det inte blir det lite rart en hel dag. Nej, själva TV-aktion konserten eller uh, programmet, ja men er ikke det är en hel dag. Jeg orker ikke en heil da. Nei, men det du har liksom balansert, <laughs> Ja, ok. Ta og sett den litt i, i parentes da, med spørsmålstegn bak. Uh, men Amanda, må vi kunne klare å huske å få gjort, og... For all deler kan det bare komme med forspørsmål, for, for, for, eller... Uh, forslag? For, for, ja, for... for uh, forslag. Forslag, henvendelser. Ja. Det er jo sånn, ja, i dolfinalen hadde det jo kun vært med det, sånn der repirølse. Noen av ting lirer jeg å se organisk, at ja. det, det. det går gjennom et filter. Det var vanskelig nok med gullruten, synes jeg, å konsentrere seg ja, ja. om å oppleve dette her uh, for meg selv. Altså, min pri private opplevelse av og det å kombinere det med å spille det i en podcast og snakke om det til, til lytterne våre, så... Og idolfinalen, det det det ville vært for vanskelig for mig i hvert fall å, ja, å kombinere. Og gullrutten var vanskelig nok det, men så... Nei, eh, er det noe mer du har lyst til å, til å ta opp nå før vi avslutter? Vi vært, jeg ikke, jeg kan jeg si, jeg ikke si at jeg var egentlig på nøyd med showet. Det var visse ting kan utsette på, men det er liksom skadende. Please kjolen spikker. til Solveig Kloppen for meg var... Ja, jeg, jeg, det har ingenting imot det. Jeg følte det stort sett det, si var, det, det var en wardrobe malfunction, synes jeg. Hæ? Jeg, det var, nei, nei, det er jeg egentlig uenig i, altså. Ja, ja, men jeg det var frisk for vår som vår, 17. mai snart. Ja, det er riktig årstid, det er det, men... Nå føler jeg heller det er introduksjonen til Trondviggo var litt for livet. Men ikke kom, jeg bare mener, ikke kom på et på et show som Gullrutten I noe som du kunne plukke opp Og hvis du ska gå med billig kjole Så må det være noe som ser Jeg tror ikke han var billig altså Nei tror du er Nei Jeg mener ikke, jeg tror den er Jeg må, jeg jeg må se på det igjen Jeg må se på det igjen, uh, jeg, på det igjen. Uh, men jeg tror Heidi Klum hadde sendt den video si sånn. Hæ? Nå <laughs> Føler du Jag såg bara stannat eh låt jag se ting på Project Runway ändan i hjulen. Vad Ja väl. Nej, det var inläsningen av de hjulor hang hängde upp i andra til, til den till de soliga klopparna. Jag tror jag den är Nå Nu bara ska du kika med Sonja på vägen. Nu sticker jag köpt den om vägen bara se om den är nämnt. Jag tror det är nämnt. Trond Viggo vant hedersprisen. Utrolig ekkelt, ser han. Stian Blipp, jeg skalv i beina. Så det, det er en... Hmm. Ja. Det er mange overskrifter her fra Gullruten, men... Ingen... Ingenting om kjolen til Solveig. Ingenting om kjolen til Solveig. Nej, men det bästa är nog se vad som kommer att reaktioner de nästa dagarna i Kanada. Eh Det möjliga är att de måste få tid, men då får Nei, vi se på det. Ja, jag vet inte. Är så den tjuren och hesle. Vad syns det? Er, det var en skam att visa sig i kall med den. Streng, ja, men då har ju gjort det hun har ju troffe stort sett varje gång när i, I mange, mange år Det lover å, å, å gjøre en feil det... vurdering Et år Men da må du tåle å høre det altså Men er det Da må du tåle å høre at du har uh, Men følte, dør, du, hele, følte du hele Gullrude Festen Ble ødelagt under det Nei, nei, nei, nei, nei. Å, Sikkert bare at Solveig Kloppen kommer til å løpe og skifte Nå til, til Narspillet ja. ja. At hun innser det selv vi står har lite sellinsikt så skönar det. Ja, ja, ja. ja men det kan ju De festen... med fotboll där är ingen mer i altså, det egentligen. Och där kan ju på ingenmår du alltså det är det är som gör att det är spännande. Det är såna tings som detta som gör att att man sitter på kanten jeg... av soffan uh, år efter år in. Uh, eh är det någon som driter sig ut på kläderna? Är det någon som snobblar på väg upp? Är det någon som Jag så Morten Ram när gick så lätt vill och plötsligt var inne på scenen där og det är ju det såna stuntskapor som de klippar bort. Och det var stønt, skaber, og... det var en väldigt stor skuffel som er inser att eller får veta att det det är inte mest synligt. Ja, det det var vont for mig att uppleva på den modern For det da må de gå ut med det ja, ja. de men de med det på förhand så säg. Att det du det är dela i direktsändning. Modig informera. Det ska gå över liksom jag blev jeg støtter egentlig på at det aldri var liksom sånn der husk å stemme på årets navn. Jeg føler det har vært det tidligere. At du kan liksom, de stemmer eller de slutter stemme og stemmer innsendinger sånn halvveis ut i programmet. Ja, ja. Men det gjorde de i denne gangen. Nei. Eh, og det på alltid å avslutte når årets navn... Eh så dette var noe, et, et nytt, nytt, nytt ny ivri fra Guld Ruten, synes jeg, i ja. Det øker nesten som at de har fått færre midler til produksjonen. Ja, for har de liksom ikke tid, liksom der kappe kategorivisninger, denne, og sånn, eller introduksjon til Ton Viggo, det er liksom... Men dette er jo en, en, en gjengående trend, et stort problem egentlig, vi har her i landet at uh, prisuddelingen nedprioriteres av de store selskaverne, og ja. det legges for lite vekt på... Jeg frykter for fremtiden hvis vi skal uh, Ja, i år så er det årets navn uh, Og, og stemmingen som forsvinner Og hva er det neste år? Uh, tar vi vekk uh, Bestemannlige skuespiller plutselig Eller er det, er det Humorserie som forsvinner? Jeg, ikke, jeg har jo aldri delt opp i fagpris Så jeg vet ikke om du har hatt det tidligere å... Er det sånn systematisk uh, Segresjon? Uh, ja, nei Mer enn nedtrapping Av kategorier og plutselig så står vi med hedersprisen, och ikke direkt sendt på TV, alt uh, på veg i nett, eller et eller annet sånt. Ja. Men uh, det kommer kanskje sterkere tilbake til neste år, jeg vet. Ja. ska ikke være for tidlig med... Det, dette vil det komme med kronikker og, og reaktioner på, Udo, de neste uger som kommer. Så, um ska bli spännande så följer ni ett så får vi väl egentligen bara insats när det är Det är alltid svårt när Ja, det är verkligen ett vanskligt avslut. Det är liksom <laughs> ja, festen ska gå vidare. När rulltaxen kommer, exakt. Så den märkliga känsla varje gång. Nu är det over men nå har vi lätt igen och kvällen som vi kommer vi nog när klockan snart 12 på mig i så jeg har kanske sett på mig än och kan vi brygga resten av kvällen på något ehm för det är det mig har varit vittne till. Ja ja. Ja, stort takk for oss då. Det kommer takk her fra Gullruten uh, live uh, i Grikhallen Christiansand. Jeg har vært uh, Ryan Pedersen, jeg har vært Tor Olaf Nybo. Takk for oss. Takk for oss. Ja.